dan bersalawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Jadi sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sampai kita kepada firman Allah azza wajalla wa ahsinu innallaha yuhibbul ihsinin berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa qoulihi dan juga firman Allah subhanahu wa taala wa ahsinu innallaha yuhibbul ihsinin dan hendaklah kalian berihsan Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Hadir sekalian yang diberikan oleh Allah Azza wa Wajalla. Setelah beliau menyebutkan sebelumnya ayat-ayat yang berkaitan dengan masyiyah dan bahasanya di antara sifat Allah adalah al-masyiyah dan bahasanya Allah berkehendak dan kehendak Allah adalah kehendak yang sangat sempurna berbeza dengan kehendak makhluk yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Kemudian setelah itu, beliau rahimahullah akan menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-Mahabbah. Bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-Mahabbah dan bahwasanya Allah mencintai. Dan ini adalah sifat Allah azza wajalla yang harus kita yakini. Dan kita yakini bahasanya mahabbatullah Sifat mahabbah yang Allah miliki adalah sesuai dengan keadungan Allah Azza Wajalla Jal Berbeda dengan mahabbah yang dimiliki oleh makhluk Karena makhluk juga mencintai Kita mencintai orang tua kita, mencintai anak kita Mencintai orang yang kita cintai Dan ini menunjukkan bahasanya makhluk juga memiliki sifat al-mahabbah Allah SWT memiliki sifat mahabbah tabii mahabbahullah sifat mahabbah yang Allah miliki berbeda dengan sifat mahabbah yang dimiliki oleh makhluk. Tidak kami yang tidak ada yang serupa dengan Allah azza wajalla. Allah SWT memiliki sifat mahabbah taliqu bi jalalihi sesuai dengan keagungan Allah azza wajalla. Beliau menyebutkan Beberapa ayat dari Al-Quranul Karim yang menjadi dalil bahasanya Allah swt mencintai dan bahasanya Allah dicintai. Beliau makan waqulih dan juga firman Allah wa'ahsinum hendalah kalian ihsan. Jadi masa dengan ihsan dari kata ahsan ayah ihsanan yang artinya adalah memperbaiki. Artinya adalah memperbaiki Yang dimaksud dengan al-ihsan Dan perintah Allah azza Azzawajal adalah kalian berbuat ihsan Maksudnya dalam kalian Memperbaiki amalan kalian Dalam kalian Apabila beramal Berusaha bagaimana supaya Amalan tersebut dilakukan dengan Sebaik-baiknya Dengan sesempurna mungkin Baik yang berkaitan Dengan hati yaitu dengan keikhlasan dia di dalam beribadah, di dalam beramal. Demikian pula sebaik mungkin, sesempurna mungkin di dalam amalan zahirnya. Hatinya, batinnya sempurna ketika dia melakukan amalan tersebut ikhlas lillahi taala, tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan yang lain selain Allah azza wajalla. Berusaha bagaimana dalam beramal ihsan di dalam batinnya baik di dalam batinnya demikian pula memperbaiki lahirnya yaitu bagaimana supaya amalan yang dia lakukan baik di sisi Allah azza wajalla apa amalan yang baik di sisi Allah apabila amalan tersebut sesuai dengan syariat Allah azza wajalla dari mana kita mengetahui bahwasanya amalan tersebut disyariatkan oleh Allah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla tidak lain kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang ihsan di dalam beramal adalah orang yang berusaha menyempurnakan amalannya. Baik yang berkaitan dengan hatinya dengan keikhlasannya maupun dengan amalan zahirnya bagaimana supaya dia ikhlas di dalam beramal dan bagaimana supaya amalan yang dia lakukan ini adalah amalan yang disyariatkan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahsinu hendaklah kalian ihsan di dalam beramal. Maksudnya demikian. Dan seseorang bisa sampai derajat ihsan. Dan ihsan ini adalah derajat yang tinggi di dalam agama Islam. Bahkan dia yang paling tinggi. Lebih tinggi daripada Islam. Lebih tinggi daripada iman. Derajat yang paling tinggi adalah Derajat ihsan Dan Nabi SAW pernah ditanya Oleh malaikat Jibril AS Wa man ihsan Atau akbirni anil ihsan Kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan Kemudian beliau mengatakan Anta'budallah Ka'anna katarahu Fa'illam takuntarahu Fa'innahu Jadi maksud dengan ihsan kata, kata beliau SAW dan beliau menafsirkan menerangkan tentang makna insan. Beliau mengatakan antak budallah kal la katara. Engkau beribadah kepada Allah, engkau beramal seakan-akan engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia berusaha untuk memperbaiki hatinya, memperbaiki lahirnya. Fa in lam tabun tarahu fa innahu yara. Apabila engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah Bahasanya Allah melihatmu, melihat lihat apa yang ada di dalam hatimu dan melihat apa yang engkau amalkan, amalan tuhhirmu. Dan orang yang sampai Derajat demikian, artinya ketika dia beribadah dan dia beramal merasa diawasi oleh Allah dan bahasanya Allah melihat apa yang dia lakukan, apa yang ada di dalam hatinya, maka dia berusaha untuk ikhlas di dalam beramal. Bagaimana dia menjauhkan? dan menghindarkan hatinya dari riyak jauhkan hatinya dari sum'ah dan seluruh penyakit-penyakit hati demikian pula ketika dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal maka ketika dia beribadah baik melakukan ibadah sholat, melakukan ibadah umrah melakukan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain dia berusaha bagaimana amalan yang dilakukan ini benar-benar menjadi amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal Yang sesuai dengan yang Allah syarialkan Dan Allah SWT telah mengutus Rasulullah SAW dan beliulah Yang telah menyampaikan kepada kita Tata cara ibadah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal Orang yang sudah demikian keadaannya Dan dia mencapai derajat tersebut Yaitu derajat ihsan yang menyempurnakan amalannya dan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal Dia memperbaiki hatinya Merasa diawasi oleh Allah, memperbaiki zuhernya Dan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal Maka dia akan mendapatkan mahabbah dari Allah subhanahu wa ta'ala Innallaha <tellan> yuhibbul muqsini Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muqsin Orang yang sudah sampai derajat demikian Ya, dia di dalam ibadahnya merasa diawasi oleh Allah Swt sehingga dia memperbaiki doa dan juga batinya Maka pahalanya Allah Swt akan mencintai orang tersebut, akan mencintai orang orang tersebut. Dan di antara faid yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, perintah untuk ihsan di dalam beramal, perintah untuk ihsan yang sesempurna mungkin. Dan memperbaiki amal sebaik mungkin Kemudian yang kedua Di antara kaedah yang misalnya kita ambil bahasanya Allah SWT Memiliki sifat mahabbah Karena Allah mengatakan Inna allaha yuhibbu al-maksinin Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang isan Dan ini menunjukkan bahasanya Allah memiliki sifat al-mahabbah Sebagaimana yang Allah kabarkan Kemudian di antara orang yang Allah cintai adalah al-maksinin Yaitu orang-orang yang ihsan di dalam beramal Dan ini adalah dorongan bagi kita Apabila kita ingin dicintai Allah Azza wa Jal Ingin dicintai oleh Allah Raksimastah Alam Maka kita berusaha untuk ihsan di dalam beramal Dan ini perlu latihan, perlu mujahadah Bagaimana seseorang beramal Dan dia merasa diawasi oleh Allah SWT ya, Dan latihan tidak cukup satu atau dua hari atau satu atau dua bulan Perlu kesungguhan di dalam Melatih diri kita bagaimana kita beribadah Dan merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Azza wa Jal Walladina jahadu fina Lanahdiannahum subulana Allah mengatakan Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh Yang berusaha Yang untuk mendapatkan rida dari Allah Azza wa Jal Lanahdiannahum subulana Maka Allah akan memberikan hidayah Ya, jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan bahasanya Apabila kita bersungguh-sungguh Dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu Yang kita ingin sampai derajat ihsan Sampai, ya derajat kita beribadah kepada Allah Dan merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita berhujahan dan bersungguh-sungguh niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan Memberikan taufik dan akan menunjukkan kepada kita jalan-jalannya Baik dan setelah itu, beliau menyebutkan firman Allah Azza wa Jal وَأَقَصِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقَصِطِينَ Dan taklah kalian berbuat adil Dan taklah kalian berbuat adil Al-Iqsa' Artinya adalah Al-Adil Dan taklah kalian berbuat adil Ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jal Kepada orang-orang yang beriman Supaya mereka berbuat adil di dalam menghukumi manusia Ketika dia mengeluarkan sebuah hukum Atau mengeluarkan sebuah istihad Mengadili di antara manusia Maka dia diperintahkan untuk berbuat adil Dan Ini adalah perintah Allah SWT Meskipun ya itu adalah kepada keluarga sendiri Meskipun kepada orang tua sendiri Meskipun untuk diri sendiri Ya, Maka seorang Muslim diperintahkan untuk berbuat adil di dalam menghukumi manusia. Baik tingkat pemerintahan, demikian pula tingkat yang lebih rendah dari itu, demikian pula apabila kita menghukumi di antara anak-anak kita atau di antara keluarga kita. Maka kita diperintahkan untuk berbuat adil di dalam menghukumi manusia. Wa atasitu, sesungguhnya Allah, Inna Allah hayuhibbul muqassirin, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan ini menunjukkan sekali lagi tentang e, sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yaitu Al-Mahabba. Dan Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai. Yuhib. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah Al-Mahabba yang harus kita yakini dan harus kita tetapkan sebagaimana datang di dalam Al-Qur'an. Tidak boleh kita mengingkari sifat mahabbah yang Allah miliki dan harus kita tetapkan sebagaimana datang di dalam Al-Qur'an sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Al-muttaṣiqīn sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini adalah jaza, ya ini adalah balasan bagi orang yang adil di dalam menghukumi manusia. Yang baik tingkat yang tinggi maupun tingkat yang rendah atau lebih rendah dari itu. Maka Allah SWT akan mencintai orang yang berbuat adil. Ya Allah akan mencintai orang yang berbuat adil. Kita diperintahkan untuk berbuat adil kepada seluruh manusia. Meskipun mereka adalah orang yang kita benci. Orang kafir misalnya. Seandainya dia melakukan sesuatu dan terjadi masalah antara dia dengan seorang muslim. Sementara orang muslim yang salah. Ya sedangkan orang kafir tersebut yang benar. Maka dalam keadaan demikian, tidak boleh kita karena kebencian kita kepada orang kafir tersebut, kemudian kita tidak berbuat adil. Ya Allah memberitahkan kita untuk berbuat adil. Allah SWT mengatakan, Ya ayuhalladina amanu, kunu qamwa lillah syuhada abil qistu. Walau yaitri mana kau shanaan kaum, allah allah ta'dzilu, ta'dzilu, dia akurahul tauwa. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang berbuat adil. Orang-orang yang berbuat karena Allah, dia beramal dan berbuat karena Allah, bukan karena manu, manusia. Shuhada abil tiskoh dan apabila kalian menjadi saksi, maka adalah kalian menjadi saksi yang adil. Artinya mengucapkan yang hak tidak berdusta di dalam persaksiannya Walaiyahu ya Jibril man Nabiun sya'na anu kaumin Dan janganlah kebencian kalian kepada sebuah kaum menjadikan kalian tidak berbuat adil kepada mereka. Meskipun mereka adalah orang yang kita benci, yang secara syariah secara agama, tapi tidak boleh kita menerima mereka. Kita membenci orang Yahudi, kita membenci orang Nasrani. Kita membenci orang-orang kafir. Tetapi tidak boleh kebencian kita menjadikan kita tidak berbuat adil kepada kepada mereka. Dan kita membenci aliran-aliran yang sesat. Tetapi tidak boleh kita mengalimi mereka. Kemudian kita menisbahkan kepada mereka apa yang tidak mereka yakini. Menisbahkan kepada mereka apa yang tidak mereka ucapkan, yang tidak mereka lakukan tidak boleh seseorang, karena kebencian dia kepada sebuah kaum Kemudian dia berbuat zalim dan tidak berbuat adil kepada kepada mereka waqsilu hendaklah kalian berbuat adil innallaha yuhibbul muqsitin sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil jadi kita berbuat adil dengan niat lillahi taala yaitu ingin dicintai oleh Allah azza wa jalla Berbuat adil bukan karena ingin dikatakan sebagai seorang yang adil Atau seorang yang bijaksana, bukan Tetapi dia melakukan keadilan, menegakkan keadilan, mengucapkan yang hak Adalah supaya dicintai oleh Allah Azza wa Jal Kerana Allah mengatakan Innallaha yuhibbu al-muqasidin Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil nah. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang selanjutnya: فَلَسْتَ كَوْمُ لَكُمْ فَلَسْتَ كِيمُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَكِّلِينَ Yang artinya, selama mereka istiqomah untuk kalian, فَلَسْتَ لَهُمْ maka dalam kalian juga istiqomah untuk mereka. Maksudnya di sini adalah apabila seorang atau kaum Muslimin melakukan perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin. Atau orang-orang kafir Yang melakukan kencatan senjata misalnya Atau melakukan perjanjian damai selama beberapa beberapa tahun misalnya Maka Allah menyuruh kita untuk menunaikan perjanjian tersebut Dan mengharamkan kita untuk berkhianat Mengharamkan kaum Muslimin untuk berkhianat Dan mengharuskan mereka, memerintahkan mereka untuk al-wafa'at Iaitu menyempurnakan perjanjian. Allah mengatakan famastaqamu lakum. Selama mereka istiqamah, hanya selama orang-orang musyrikin tersebut istiqamah dan tidak mengkhianati perjanjian, maka fastaqin ulahum, hendaklah kalian istiqamah, Iaitu hendak kalian menyempurnakan perjanjian kepada kepada mereka. Selama mereka, ya orang-orang musyrikin tersebut menyempurnakan janjinya, dia ya tidak mengkhianati kita. Maka dalam keadaan demikian Kita diharuskan untuk menyempurnakan Perjanjian dengan dengan mereka Dan diharamkan kita untuk berkhianat Ya dan orang yang berkhianat Ya kelak di hari kiamat Akan dipasang untuknya bendera Dipasang untuknya bendera Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW Yurfa'u al ghadiru Yurfa'u lahu liwa'un yawmal qiyamah Fayuqalu lahu Hadihi Ghadratu Fulan Ibnu Fulan Yang beliau S.A.W. mengatakan Bahasanya orang yang berkhianat Orang yang berkhianat Telah di hari kiamat Akan diberikan bendera Akan diberikan liwa Akan ditangcapkan baginya Bendera Kemudian dikatakan Hadihi Ghadratu Fulan Ini adalah Pengkhianatan si Fulan Ini adalah pengkhianatan Fulan bin Fulan Dan ini menunjukkan tentang Haramnya berkhianat Baik kepada seorang Muslim maupun kepada orang yang kafir Apabila kita memiliki perjanjian dengan mereka Maka diharamkan kita berkhianat atau mengkhianati perjanjian tersebut Dan semakin besar pengkhianatan seseorang Maka telah dipadam masyarakat akan semakin tinggi bendera yang akan dipasang Dia akan semakin tinggi bendera yang akan dipasang Sehingga dilihat oleh manusia yang lain Yang dilihat oleh manusia yang lain dan diketahui bahasa si Kulan bin Kulan ini adalah seorang pengkhianat. Dan kerana itu seorang muslim menalah takut dari sifat khianat. Yang baik khianat di dalam amanat. Yang khianat di dalam e, perjanjian. Dan amanat bisa berupa amanat harta. Amanat bisa berupa anak dan juga keluarga. Ini adalah amanah. Ini seorang muslim melaksanakan amanah yang sudah Allah berikan. Melaksanakan sesuai dengan yang Allah perintahkan dan jangan sampai dia berkhianat ya terhadap amanat-amanat tersebut. Qalas sama ulakun fastaqimu lahum. Selama mereka istiqamah menunaikan perjanjian maka hendak kalian menunaikan perjanjian kepada mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Ya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang takut. Orang-orang yang bertakwa. Ya jadi antara Sifat e, takwa atau diantara ketakwaan adalah seseorang menyempurnakan janjinya. Yang menyempurnakan janjinya ketika dia sudah mengadakan perjanjian dengan orang lain, yang termasuk diantaranya perjanjian dengan orang musyrik dengan orang kafir, maka dia harus menyempurnakan. Dan ini adalah sifat orang yang bertakwa. Inna Allah yuhaybu al Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini masuk dengan takwa. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian salaf yaitu Taluq Ibn Habib beliau mengatakan bahwasanya takwa kepada Allah adalah antaqudalloh ala nurin minalloh tarju thawaballoh wa anta taruka ma'siyatalloh ala nurin minalloh la khofu 'iqaballoh Beliau mengatakan jadi masuk dengan takwa itu takwa yang dengannya kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla jadi maksud dengan kata-kata beliau adalah engkau beribadah kepada Allah. Engkau mentaati Allah Azza wa Jalla. Ala nurin min Allah. Di atas cahaya dari Allah. Ya kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, melakukan sebuah amalan ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah. Maksudnya adalah berdasarkan dalil Karena dalil ini seperti cahaya yang menerangi kita melakukan sebuah amal soleh yang kecil maupun yang besar, tetapi ala nurim minallah di atas cahaya dari dari Allah bukan sembarangan di dalam melakukan ibadah. Hanya sekedar itu dianggap baik oleh dirinya atau dianggap baik oleh manusia kemudian dia lakukan, tetapi dia beribadah ala nurim minallah di atas cahaya dari Allah Azza wa Wajalla berdasarkan Al Quran berdasarkan hadis yang sahih kemudian mengatakan tarju sawabullah untuk mengharapkan dengan dengan beribadah tersebut sawabullah, pahala dari Allah Azza Wajalla Jal ala nuri bin Allah, berdasarkan dalil kemudian tarju sawabullah untuk mengharap dengannya pahala dari Allah artinya bukan mengharapkan pujian manusia dan bukan mengharapkan penghormatan dari manusia dan seterusnya, tetapi dia yarju sawab Dia mengharapkan dengan amalan tersebut pahala dari Allah Swt. Ini adalah makna takwa, bagian yang pertama, yaitu kita beribadah kepada Allah berdasarkan dalil dan kita mengharap pahala dari Allah Swt. Jadi kita ikhlas. Demikian pula sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Problem dengan mengatakan wa antatruka ma'siyatallah dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah baik dosa kecil maupun dosa besar ataupun yang lain ala nurin minallah di atas cahaya dari Allah yaitu di atas cahaya ilmu kita meninggalkan sesuatu karena memang dilarang oleh Allah ataupun rasulnya itu dilarang oleh Allah karena kita mengetahui dari Al-Qur'an misalnya atau dilarang oleh Rasulnya Dan kita baca di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam hadis yang sahih Kemudian kita tinggalkan Ini namanya meninggalkan maksiat Ala nurim minallah Di atas cahaya dari dari Allah Yaitu meninggalkan kemaksiatan Karena memang ada dalilnya yang yang sahih Bukan meninggalkan sesuatu karena Ikut-ikutan manusia Orang lain mengikuti kemudian kita juga mengikuti atau karena sebab-sebab yang lain yaitu bukan karena dalil yang sahih. Ya, jadi meninggalkan maksiat juga ala nur minallah. Meninggalkan maksiat juga harus didasarkan dalil. Harus didasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lima mengatakan takhafu iqaballah, engkau meninggalkan kemaksiatan tersebut karena engkau takut dengan azab Allah. Bukan takut dengan hukuman dari Allah SWT Jadi meninggalkan kemaksiatan Berdasarkan dalil Dan niatnya ikhlas Yaitu karena takut diadab oleh oleh Allah Bukan karena takut apabila dijauhi oleh manusia Ya bukan karena takut nanti ditinggalkan oleh manusia dan seterusnya Tetapi dia tinggal kemaksiatan tersebut Karena dia tahu bahwasanya Allah Ya akan mengadab dengan sebab kemaksiatan tersebut sehingga dia takut kepada Allah akhirnya dia tinggalkan Yang kemaksiatan tersebut karena Allah subhanahu wa taala inilah makna dari takwa ya inilah makna dari takwa ini adalah definisi takwa yang, yang yang yang bagus yang baik dan dijadikan sandaran yang di dalam masalah definisi takwa ini innallaha yuhibbul muttaqin sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa Ya dengan makna yang tadi kita sebutkan. Nah. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya Allah memiliki sifat mahabbah. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat Dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya Jelas bahasanya Allah mencintai Dan bahasanya antara sifat Allah adalah Al-Mahabbah yang harus kita tetapkan Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal Al-Tawwabin Artinya adalah orang yang sering bertaubat Dhabayatuhu Orang yang bertaubat artinya adalah Roja'ah, Yarji'ah Kembali, yaitu kembali kepada Allah Azza wa Ta'ibun artinya adalah orang yang bertaubat Tawabun artinya adalah orang yang sering Orang yang sering bertaubat Kalau ta'ibun, orang yang bertaubat Orang yang sekali melakukan taubat Dinamakan dengan ta'ibun Tapi kalau dia sering bertaubat Setiap kali dia berdosa Bertaubat kepada Allah Setiap kali dia melakukan maksiat dan beristighfar dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah kembali kepada Allah maka ini dinamakan dengan tawwab yaitu orang yang sering bertaubat orang yang melakukan demikian artinya dia apabila melakukan kemaksiatan dia selalu bertaubat kepada Allah azza wajalla dan segera dia bertobat dan kembali kepada dengan memenuhi syarat-syarat taubat Yaitu menyesal di dalam hatinya. Dan dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Setelah dia berjanji untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut di masa yang akan datang. Demikian pula apabila maksiat tersebut berkaitan dengan hak makhluk atau hak orang lain. Maka dia kembalikan hak tersebut. Dan dilakukan taubat tersebut se se se se sebelum waktu sebelum habis waktunya yaitu sebelum seseorang ya sakaratul maut demikian pula sebelum matahari terbit dari barat dan dia melakukan itu semua sering ya setiap kali dia berdosa dia bertaubat kepada Allah dengan sara-sara yang tadi kita sebutkan maka niscaya dia akan mendapatkan mahabbatullah dia ya, dia akan mendapatkan mahabbah dan kecintaan dari Allah azza wajalla dan ini adalah dorongan bagi kita semua Apabila kita berdosa, melakukan kemaksiatan, maka jangan kita ragu-ragu untuk bertobat kepada Allah SWT. Dan jangan kita tunda. Jangan kita menunda tobat kita. Menunda sampai kita tua, menunda sampai seseorang mendapatkan kesan rezeki dan seterusnya. Tunda kita bersegera untuk bertobat kepada Allah SWT. Dan kita lakukan itu semua untuk mendapatkan mahabbatullah. Ya kita lakukan itu semua untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sering bertaubat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah bagi kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan di dalam sebuah hadis, demi Allah, sesungguhnya aku Memohon ampun kepada Allah Dan bertawabat kepadanya dalam sehari lebih dari seratus kali Ya beliau s.a.w. bersumpah bahasanya Setiap hari beliau beristighfar kepada Allah dan bertawabat Ya dalam sehari lebih dari seratus kali Dan ini adalah kutbah hasanah ya bagi kita semua Beliau s.a.w. seorang Nabi Yang sudah diampuni dosanya Baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya kita sering bertobat kepada Allah Azza Wajalla. Dan bertobat tidak harus dari karena melakukan sebuah dosa. Ya terkadang seseorang lalai, goflah, tidak mengingat Allah Swt. Maka ini perlu kita segera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukuliah semakin kita sering yang bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah, ia memperbanyak istighfar dan juga meminta ampunan dari Allah Swt dan bertobat kepadanya semakin sering kita lakukan maka semakin kita dicintai oleh Allah Azza Wajalla. Nah, kemudian Allah mengatakan wa yuhibbu almuttaqahiri dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya membersihkan dirinya di sini baik yang maknawi maupun yang fisik. Yang maknawi maksudnya dalam membersihkan dirinya dari dosa, ya dengan memperbanyak istighfar demikian pula memperbanyak taubat kepada Allah dan juga membersihkan diri secara fisik. Itu orang yang senang melakukan wudu, ya orang yang senang melakukan wudu membersihkan dirinya. Bagaimana dia menjaga kesucian dirinya? Maka ini termasuk yang di dalam firman Allah wa وَيُحِبُّ أَلْمُتَطَهِرِينَ Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya Dan Ini adalah keutamaan bagi seseorang untuk ia ya, senantiasa menjaga wudunya Yang menjaga kesuciannya Apabila dia batal, segera dia berwuduk dia ya, apabila dia batal kembali, kemudian dia berwuduk kembali Maka ini eh, termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla Dan dahulu Rasulullah SAW yang senantiasa menjaga muduhnya. Yang beliau berusaha senantiasa menjaga muduhnya. Nah, baik. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita sekali lagi tentang bahwasanya di antara nama Allah adalah di antara sifat Allah adalah al-mahabbah. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang lain, yaitu firman Allah: "Fasau fayatillahu bi yuhibbuhum wa yuhibbuuna". Maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang uh, yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah azza wajalla ya sebelumnya Allah mengatakan rama yatda minkum ya ayyuhallazina amanu may yartaddu minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa Wahai yuhibbuna orang-orang beriman barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya keluar dari agamanya Baik karena ucapannya, ya dengan lidahnya ataupun dengan perbuatannya, ataupun murtad dengan hatinya. Seseorang ragu dengan agama Islam misalnya, maka fasoufayatillahu bi kaumin yufibbuhum wa yufibbu na. Apabila kalian murtad, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum, yaitu kaum yang lain. Apa sifatnya yufibbuhum wa yufibbu naoh? Yang Allah mencintai mereka. Ia ya, sebuah kaum yang lain daripada kalian yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Al-Mahabbah, Allah mencintai. Ya fa saufa ya'tillaahu biqaumin Demikian pula menunjukkan bahwasanya Allah dicintai dan bahwasanya hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, mereka mencintai Allah. Ia itu dalam firmannya, dan mereka mencintai Allah. Jadi Allah mencintai hamba-hambanya, Demikian pula hamba-hambanya mencintai Allah swt. Jadi Allah mencintai dan Allah juga dicintai. Karena ada sebagiannya sebagian ya golongan, sebagian, ya sebagian aliran sesat yang mereka mengingkari bahwasannya Allah memiliki mahabbah. Ia mengingkari bahawa Allah memiliki rasa cinta. Demikian pula mereka mengingkari bahawasanya Allah dicintai. Jadi Allah tidak mencintai dan Allah tidak dicintai. Ini keyakinan orang-orang jahmiah. Demikian pula orang-orang mu'tazilah. Yang mereka mengingkari sifat mahabah dari Allah SWT. Padahal Allah mengatakan di dalam ayat ini. wa Allah mencintai mereka. Dan mereka pun mencintai Allah Azza Wajalla. Allah mencintai dan Allah dicintai. Dan ini adalah bantahan bagi orang-orang yang berkeyakinan demikian. Nah, baik kemudian Allah mengatakan: Inna Allah yuhidul ladin yuqatilu fi sabili syafa fi sabili syafa kānnahum bunyanum makhusus. Allah mengatakan yang artinya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya Sofkan dalam keadaan bersaf, berbaris Ka'annahum bunyanum marsus Seperti bangunan yang sangat kuat Allah mengatakan sesungguhnya Allah Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang Fisabilillah dalam keadaan bersaf Dan ini menunjukkan bahasanya Allah mencintai al-mujahidih Allah mencintai orang-orang yang berperan. fisabilillah yaitu untuk meninggikan kalimat Allah. Bagaimana supaya kalimat Allah yaitu la ilaha illallah ini menjadi kalimat yang mulia, kalimat yang tinggi? Dan mereka berperang fisabilillah dalam keadaan bersaf. Yaitu dalam keadaan berbaris kaannahum bunyanun makhsus seperti bangunan yang kokoh. Artinya mereka apabila sudah berperang ia ya, mereka kokoh di dalam berperang dan tidak meninggalkan tempatnya tidak melarikan diri dari peperangan tapi mereka saling mendekat satu dengan yang lain berbaris ya dan inilah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa mencintai yang demikian yaitu orang-orang yang berjihad fisabilillah berperang fisabilillah dalam keadaan berbaris seperti bangunan yang kokoh yang tidak ditembus oleh lawan Nah, kemudian selepas itu beliau menyebutkan ayat yang terakhir: "Kul ing kuntum tuhibun Allah, fattabiuni yubibakum Allah, wa yaudzilakum dunyakum." Kul katakanlah, seandainya er, kalian tuhibun Allah, seandainya kalian benar-benar mencintai Allah, fattabiuni maka adalah kalian mengikuti aku. يُحْبِبَكُمُ اللَّهِ وَيَوْفِنْ لَكُمْ دُنُرْبَكُمْ Nisaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran ya, dan ini adalah ayat yang dinamakan oleh para ulama dengan ayatul imtihan ayat yang merupakan ujian ya, ayat yang merupakan ujian tes bagi e, orang yang mengaku mencintai Allah Azza Wajalla. Allah mengatakan Qul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Katakan kepada manusia. Dia mencintai Allah Azza Wajalla, Mengaku bahasanya dia mencintai Allah. Qul, inkuntum tuhibbuna Allah. Katakanlah seandainya kalian benar-benar mencintai Allah SWT. Seandainya kalian benar-benar mencintai Allah dari hati kalian dengan tulus. Maka... Yang membuktikan kecintaan itu benar atau tidak Adalah Taklah kalian mengikuti aku Ya kalau kalian benar-benar cintanya kepada Allah Azza Wajalla, Maka taklah kalian mengikuti aku Yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini menunjukkan kepada kita Bapak-bapak sekalian bahwasanya cinta kita kepada Allah S.W.T S.W.T itu ditunjukkan dan dibuktikan dengan ittiba' kita mengikutnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin seseorang benar cintanya kepada Allah dan sungguh-sungguh dan semakin besar cintanya kepada Allah maka akan semakin terlihat pada dirinya dia semakin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semakin sedikit dan semakin lemah cintanya kepada Allah Swt, maka akan semakin lemah pula itibarnya dia mengikutinya kepada Rasulullah SAW. Kulinkuntum terikun Allah. Katakanlah seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah, fatabi'oni maka adalah jalan mengikuti aku. Kenapa demikian? Karena orang yang mengaku mencintai sesuatu Maka dia berusaha bagaimana dia mengamalkan Sesuatu yang dicintai oleh orang yang dia cintai Apabila kita mengaku mencintai seseorang Bagaimana supaya orang tersebut rindu dengan kita Bagaimana supaya orang tersebut ada diri kita Kita mencintai orang tua kita Maka kita berusaha bagaimana kita mengucapkan ucapan yang Membuat rindu orang tua kita Bagaimana kita mengamalkan amalan Ya, e, bertingkah laku Dengan tingkah laku yang dicintai oleh orang tua kita Orang tua e, kita senang apabila kita membersihkan ini misalnya. Maka kita berusaha untuk Membersihkan sesuatu tersebut Dengan maksud Ya, supaya orang yang kita cintai Yaitu orang tua kita Mencintai kita Dan berita dengan diri kita Ya, semakin kita mencintai orang tua kita Maka akan semakin banyak Ya hal-hal yang dia cintai yang kita lakukan Demikian pula kita mencintai Allah Azza wa Jal Maka kita berusaha bagaimana Allah mencintai kita Bagaimana kita mengucapkan ucapan yang dicintai oleh Allah Dan kita melakukan amalan yang dicintai oleh Allah SWT ya, Bagaimana kita mengucapkan ucapan dan beramal dengan sebuah amalan yang dicintai oleh Allah SWT dan orang yang mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah dan mengucapkan ucapan yang dicintai oleh Allah adalah siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah contoh dan teladan bagi kita. Beliau contoh bagi kita di dalam mengucapkan ucapan dan contoh bagi kita di dalam mengamalkan amalan. Beliau ucapkan ucapan yang dicintai oleh Allah Swt. Dan beliau amalkan amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Kalau kita ingin mengucapkan ucapan. Dan ingin mengamalkan sebuah amalan. Atau meyakini sebuah keyakinan yang dicintai oleh Allah SWT. Maka kita mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Karena beliau, keyakinan beliau dicintai oleh Allah. Dan ucapan beliau dicintai oleh Allah. Amalan yang beliau lakukan adalah amalan yang dicintai oleh oleh Allah SWT sehingga apabila seseorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah SWT maka adalah dia mengikuti Rasulullah SAW mengikuti apanya? mengikuti akidahnya mengikuti keyakinan beliau demikian pula mengikuti beliau di dalam ibadah bagaimana beliau berhudhu bagaimana beliau melakukan sholat, bagaimana beliau melakukan umrah bagaimana beliau melakukan puasa dan seterusnya Demikian pula mengikuti beliau di dalam masalah muamalah, di dalam masalah pergaulan kepada yang lain. Bagaimana akhlak beliau kepada orang tua atau akhlak beliau kepada orang yang lebih tua. Bagaimana akhlak beliau kepada orang yang lebih muda. Bagaimana akhlak beliau kepada tetangga dan seterusnya. Kalau kita ingin melakukan sebuah amalan yang dicintai oleh Allah, Maka marzeyaknya, maka tempat kembalinya adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana apa yang beliau lakukan. Apabila itu dilakukan oleh beliau, maka itu dicintai oleh Allah Azza Wajalla. Apabila itu diyakini oleh beliau, maka keyakinan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, kulinkuntum tuhibu Nallah, fatabi'oni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah maka dala kalian mengikuti mengikutiku, yaitu mengikuti Rasulullah s.a.w yuhbibakumullah wa yukfir lakum dunubakum disaya Allah akan mencintai kalian dan ini menunjukkan bahasanya apabila seseorang mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w maka pahalanya Allah s.a.w akan mencintai dirinya semakin kita mengikuti sunnah, maka semakin Allah mencintai diri kita Wahyakfirullahum dunyubakun dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Di samping dicintai oleh Allah, maka di antara pahala, di antara jaza, di antara balasan bagi orang yang mengikuti Sunnah Rasulullah SAW adalah kita akan diampuni oleh Allah swt. Oleh karena itu kita nasihatkan kepada diri kita sendiri dan juga bapak-bapak sekalian supaya semangat untuk mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Ya, dan tidak mungkin kita bisa mengikuti sunnah beliau. Dan mengikuti beliau di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah muamalah. Kecuali kita mau belajar agama. Ya, kecuali kita mau menuntut ilmu. Dan mengikuti majlis-majlis ta'lim. Bagaimana kita bisa tahu tata cara wudhu beliau, tata cara sholat beliau. Bagaimana kita tahu akhlak beliau kalau kita tidak mendengarkan ya, cerama agama. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu semua kalau kita tidak menuntut ilmu agama. Ya oleh karena itu kita nasihatkan ya kepada diri kita sendiri dan juga Bapak-bapak sekalian supaya senantiasa semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Ya dan majelis ilmu bukan hanya untuk anak muda. Ya, majelis ilmu untuk seluruh seluruh golongan dari anak kecil sampai sampai orang yang sudah tua. Ya Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Ya ketika beliau sudah tua dilihat beliau masih membawa buku kemana-mana. Ya padahal beliau sudah sudah tua tetapi kemana-mana masih membawa buku kemudian beliau ditanya, Ya Imam, wahai Imam Ahmad, engkau sudah tua dan masih keadaannya seperti ini, artinya masih kemana-mana membawa membawa buku. Ya, kemudian beliau mengatakan, Ya bahasnya ta'ala bil ilmi, uh, ta'ala bil ya min mahdi ilal al lahdi. Yang sesungguhnya menuntut ilmu itu dari semenjak buayan itu semenjak kecil sampai liang lahat. Nah, Hanya sampai meninggal dunia, sampai tua seseorang terus menuntut ilmu, ilmu agama dan tidak merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki dan berdoa kepada Allah. Seperti yang ada di dalam Al-Quran, yaitu mengatakan Rabbi Zidni ilma. Wahi Rabb, berilah aku tambahan ilmu. Nah, Baik, dengan demikian kita sudah membacakan Ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang berkaitan dengan sifat al-mahabbah dan harus kita yakini dengan ayat-ayat tersebut demikian pula dalam dalil yang lain yang bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat al-mahabbah dan jangan sampai kita terjerumus dan mengikuti keyakinan sebagian aliran yang sesat yang mereka mengingkari al-mahabbah dari Allah. Yang ada di antara mereka yang mengatakan Allah SWT tidak memiliki sifat mahabbah Allah tidak mencintai Dan Allah tidak dicintai Ya sehingga mereka mengingkari Bahwasannya Nabi Ibrahim Ini adalah khalilullah Ya karena yang namanya khalil Artinya adalah kekasih Ya dan khullah Ini adalah derajat mahabbah yang paling tinggi Ya derajat kecintaan yang yang paling tinggi Allah mengabarkan di dalam Al-Quran Bahwasannya Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Wattaqadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan dan mengangkat Ibrahim sebagai seorang khalil. Artinya Allah mencintai Nabi Ibrahim dengan kecintaan yang sangat sampai derajat khalil sebagai seorang kekasih. Ya dan aliran ini yaitu Jahmiyah mereka mengingkari bahasanya Ibrahim adalah khalilullah. Mengingkari Nabi Ibrahim sebagai khalilullah. Sehingga mereka ia mengingkari ya, Ibrahim sebagai khalilullah dan mengatakan bahwasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai seorang khalil. Dan tentunya ini adalah sebuah kekufuran. Ya sebuah kekafiran. Ya seseorang mengingkari ya sebuah ayat ya dari Al-Qur'an. Oleh karena itu di zaman ee, Khalid bin Abdullah Al-Qasri dan beliau satu adalah sebagai gubernur ya sebagai gubernur Irak ya di zamannya Ya, di sana ada e, muassis atau pendiri dari aliran ini yaitu Al-Jad -Ja bin Dirham. Al-Jad -Ja bin Dirham dan dia meyakini bahasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Akhirnya dengan e, setelah bermusyawarah dengan para ulama tabi'in di zamannya, maka Khalid bin Abdullah me, menghukum mati orang tersebut. Dia ya, menghukum mati Orang tersebut yaitu Al Ja'd -Ja bin Nur Dirham dan ini terjadi sekitar awal-awal abad yang abad yang kedua atau yang ketiga. Ya, abad yang ketiga. Awal-awal abad yang ketiga. Ya dipancung orang tersebut dan dihukum mati dan disebutkan di dalam kisahnya bahwasanya pemancungannya terjadi pada pada saat hari raya Idul Adha. Ya pada saat hari raya Idul Adha. Yang ketika itu dia keluar yaitu Khalid bin Abdillah Al-Qasri dan beliau adalah sebagai gubernur saat itu keluar dan mengatakan kepada manusia ya ayuhan nas dhahu taqabbalallahu dhayahukum wahai manusia hendaklah kalian menyembelih dan semoga Allah menerima sembelihan kalian kemudian dia mengatakan fa inni mudakhkhin bil jad min dan sesungguhnya aku hari ini akan menyembelih Al-Ja'ad ibn al-Didha. Maksudnya adalah menegakkan hukum kisah kepada Al-Ja'ad ibn al Kemudian beliau menyebutkan, karena sesungguhnya dia meyakini bahasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Iaitu mengingkari sifat mahabbar. Ya, dan bahasanya dia meyakini bahwa Allah tidak berbicara kepada Musa. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَكَلَّمَ اللَّهُمْ مُوسَىٰ لَقْلِيمًا Dan Allah telah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar Pembicaraan Ya keyakinan kita bahasanya Allah Memiliki sifat Al-Qalam Allah berbicara Tapi dia mengingkari bahasanya Allah Memiliki sifat Al-Qalam Yang mengingkari sifat muhabbah Mengingkari sifat Al-Qalam dari Allah SWT Maka pada hari itu Khalid bin Abdullah Al-Qasri Yang menegakkan hukum kisah kepada orang orang tersebut Jadi keyakinan kita sebagai Ahl Sunnah wal Adalah menetapkan Apa yang ditetapkan oleh Allah SWT Demikian pula yang ditetapkan oleh Rasulnya Yang berupa sifat-sifat Allah SWT Kita tetapkan tanpa kita tahrif Tanpa kita ubah maknanya Karena sebagian meyakini sifat mahabbah Tetapi dia ubah maknanya Dia mengatakan saya meyakini sifat mahabbah bagi Allah Tetapi maknanya adalah al-iradah Atau iradatul in'am Iradatu al-Ithabah. Maksudnya adalah iradah katanya. Jadi al-mahabbah ditawil dengan mengatakan maknanya adalah al-iradah, yaitu berkehendak untuk memberikan hak Dan ini tidak langgar. tidak boleh kita mentahrik makna. Tidak boleh kita merubah maknanya. Yang harus kita lakukan adalah meyakini, menetapkan mahabbah bagi Allah dan taliku bijalalillah. Sesuai dengan keagungan Allah SWT. Tidak sama dengan mahabbah makhluk. Ya ini yang harus kita yakini. Demikian pula tanpa mentasbih, tanpa menyerupakan mahabbah Allah dengan mahabbah makhluk, sebagaimana yang sudah kita sampaikan faedahnya di di awal pembahasan kitab ini. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan tentang masalah ayat-ayat e, yang berkaitan dengan mahabbah. Semoga apa yang kita sampaikan ini e, bermanfaat. Apabila perempuan tidak ikhram dan pada saat itu datang haid, maka hal apa yang dapat dilakukan dan sampai pergi lagi ke tanah air, belum selesai haidnya, maka harus bagaimana? Wanita yang haid, maka dia melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah yang lain. Melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah yang lain. Tidak ada bedanya, kecuali satu, yaitu dia tidak boleh melakukan tawaf. Ya Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah Yang saat itu dalam keadaan ihram Dan dia dalam keadaan haid Belum mengatakan SAW If'ali ma yaf'aluhu alhajju Ghayra allatakufi bilbayti hatta tadhuri Wahai Aisyah Mendalanku melakukan seperti yang dilakukan oleh yang lain Ya melakukan ihram, melakukan talbiyah dan seterusnya Tetapi apa kecuali Jangan engkau melakukan tawaf sampai engkau bersuci. Jangan engkau yang melakukan tawaf sampai engkau suci. Dia menunggu sampai dia suci kemudian dia mandi baru setelah itu dia melakukan melakukan tawaf. Ini menunjukkan bahasanya wanita yang haid melakukan seperti yang dilakukan yang lain tetapi apa satu yaitu tawaf maka dia boleh dia lakukan sampai dia suci. Nah. Bagaimana apabila sampai menjelang pulang Ya dia e, tidak suci Atau belum suci Maka e, jalan keluarnya Atau solusinya bisa beberapa cara Yang pertama adalah Kita mengambil Pil, itu pil yang e, Menghambat atau menunda Keluarnya darah haid Dan ini diperbolehkan Apabila tidak ada motorat di sana Apabila dia e, Tidak termonorati karena meminum pil tersebut Maka boleh wanita tersebut Meminum pil Penghenti haid atau penunda haid. Ya, tetapi kalau di sana ada mudarat, yang menurut dokter yang terpercaya, apabila wanita tersebut ia ya termudarati ketika meminum pil tersebut, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi boleh meminum pil penghenti haid, penghenti darah, apabila tidak ada mudarat di sana. Karena Rasulullah SAW katakan, "Laudurah, laudirah". Tidak boleh memudarati diri sendiri dan tidak boleh memudaratii orang lain. Ini yang penting. Kemudian yang kedua, yang bisa Dia ya sebagian ulama mengatakan Boleh seseorang ishtirat yaitu Mensyaratkan Ya ketika dia ikhrab, dia Mengucapkan syarat Apa maksudnya? Ketika dia Ikhrab, wanita tersebut mengucapkan Fa'in habasani habis Fa mahilli Haythu habasani Yang artinya, Ya Allah, apabila Aku dihalami sesuatu Maka aku menjadi halal Ya, di tempat di mana aku terhalangi Apabila aku dihalangi sesuatu Tidak bisa menyempurnakan umrah Maka saya menjadi halal Ini adalah syarat Ya, padahal yang asalnya Orang yang melakukan umrah ini harus menyempurnakan Sampai akhir Tapi kalau dia sudah memberikan syarat seperti ini Maka apabila kelak Ya, dia tidak bisa melanjutkan umrah Misalnya karena sakit Atau karena kecelakaan Misalnya sehingga tidak bisa melanjutkan umrah Maka dia langsung menjadi apa? Halal dan tidak diharuskan dia menyempurnakan umrohnya. Dan solusi yang ketiga apabila sampai hari terakhir dan sudah menjelang pulang yang sementara yang belum berhenti maka uh, dia meminta ya, kepada uh, travel atau yang uh, bertugas supaya memberikan kesempatan untuk menunda penerbangan Hanya sementara jamaah yang lain dia meninggalkan ya maka maka dia dan juga Suaminya atau mahrumnya Tetap dia ya, berada di Mekah menunggu sampai suci Dan ini mungkin Yang mungkin diusahakan Kita mengundurkan penerbangan Kemudian kita uh, menyewa Ya penginapan meskipun dengan penginapan yang murah Yang jelas kita uh, menunggu sampai kita uh, suci Kemudian baru setelah itu kita keluar. Ini diantara jalan keluar Demikian pula yang keempat Solusi yang lain Tetapi ini adalah solusi yang mungkin Jauh dan paling berat yaitu seseorang Dia e, pergi bersama jamaah yang lain Pulang ke Indonesia bersama jamaah yang lain Tetapi dia masih dalam keadaan ihram Dia masih dalam keadaan ihram Dan dia diharuskan untuk kembali lagi ke, ke Mekah Dia diharuskan untuk kembali lagi ke Mekah Untuk melakukan tawaf Karena yang namanya tawaf ini adalah rukun Di antara rukun-rukun umrah dan Allah mewagakan menunaikan haji wal umrah lillah. Sedara kalian menyempurnakan haji dan umrah karena, karena Allah. Dan uh, solusi yang utamanya adalah solusian yang, yang tentunya paling berat apalagi yang tinggal dari de, de, dari negara yang lain, dari tempat yang jauh. Adapun yang tinggal di Madinah misalnya ini mungkin bisa dilakukan ya. Seorang yang pulang kembali ke Madinah dalam keadaan haid yang bersama jamaah yang lain, kemudian ketika dia sudah suci kemudian dia diantar kembali ke Mekah untuk melakukan towak oh, ini jaraknya eh, apa jaraknya dekat dan mudah bagi penduduk Medina. Tapi yang tinggal di di luar negeri, yang tinggal di Indonesia atau negara yang lain yang jauh dari Saudi Arabia, tentunya ini adalah suatu yang memberatkan. Nah, apa yang dimaksud dengan garis jajar dengan mikrot? Bagaimana hukum mikrot di Bandara Jeddah? Untuk Jeddah penerbangan dari Istanbul mikrotnya harus di mana? Nah, dia masuk dengan miqat adalah e, garis yang merupakan start bagi seseorang ketika akan melakukan umrah ataupun haji yang datang dari luar garis tersebut. Ya, orang yang datang dari luar ya tempat tempat tersebut dari miqat-miqat tersebut ya dan e, menuju ke Mekah dengan tujuan untuk melakukan umrah ataupun haji maka tidak boleh dia melewati miqat tersebut kecuali dalam keadaan sudah niat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan hullalahunna waliman ata al, alaihin min ghairi ahlihin mimman arada alhajj wa alumrah tempat-tempat tersebut yaitu miqat-miqat tersebut adalah untuk penduduknya artinya penduduknya apabila akan melakukan umrah atau haji maka ketika melewati miqat tersebut harus dalam keadaan ihram waliman ata alaihin dan juga bagi orang yang melewatinya min ghairi ahlihin Meskipun dia bukan penduduknya. Seperti kita misalnya bukan penduduk Madinah. Tetapi kita melewati mikot penduduk Madinah. Mikot penduduk Madinah adalah Dulkhulaifah atau bir'ali. Kemudian kita datang ke Madinah, melewati kota Madinah, dan menuju Mekah dengan tujuan untuk apa? Umrah. Maka ketika melewati mikotnya penduduk Madinah, yaitu Dulkhulaifah atau bir'ali, harus dalam keadaan ihram. Tidak boleh kita melewati Mikot kecuali dalam keadaan Ihrah Apabila seseorang melewati Mikot Dan dia tidak Dalam keadaan Ihrah, tidak dalam keadaan niat Ya kemudian dia niat Di pertengahan, artinya setelah melewati Mikot, dia di tengah-tengah Antara Mikot dengan Mekah Ya dia baru melakukan niat Berarti dia telah meninggalkan satu Di antara kewajiban Umrah Dan orang yang meninggalkan kewajiban Umrah Maka dia diharuskan Untuk membayar dam. Iaitu menyembelih seekor kambing yang memenuhi syarat yang disembelih di kota Mekah dan dibagikan untuk fakir miskin yang ada di kota di kota Mekah tidak boleh dibagikan kepada orang kayanya dan tidak boleh dibagikan kepada fakir miskin selain penduduk Mekah harus dibagikan kepada orang fakir miskin yang merupakan penduduk Mekah ini adalah hukuman bagi orang yang meninggalkan kewajiban baik secara sengaja maupun tidak tidak sengaja bagaimana hukum mikot di bandara jedah jedah ini adalah di bawah mikot jedah ini berada di bawah mikot orang yang yang, yang ihramnya dari jedah adalah penduduk jedah sendiri atau orang yang mampir ke jedah yang sebelumnya dia tidak ada niat untuk melakukan umroh misalnya, kemudian ketika dia sampai ke jedah, terbetik di dalam hatinya untuk melakukan umroh maka silahkan dia melakukan ihram dari Jeddah. Adapun orang yang datang dari luar, seperti misalnya dari Yaman atau dari e, Turki misalnya atau dari tempat yang lain, kemudian dia turun ke Jeddah, dia turun pesawatnya ke Jeddah, maka dia telah melewati miqat. Dia telah melewati miqat sehingga sebelum dia turun ke Jeddah, ya sebelumnya dia harus sudah dalam keadaan ihram. Karena sebelum dia sampai ke Jeddah, dia sudah melewati miqat. Adapun apabila sudah turun ke jeddah kemudian setelah itu baru niat maka dia telah meninggalkan satu kewajiban yaitu niat dari dari mikat. Seharusnya dia niatnya dari pesawat tadi. Apabila dia datang datang dari arah Yaman maka ketika melewati jalan-lan maka dia harus dalam keadaan sudah eehrah. Adapun menunda sampai turun ke jeddah kemudian baru niat maka telah meninggalkan e, telah meninggalkan kewajiban umroh. Ya Ini apabila seseorang ingin langsung menuju ke mana? Ke Mekah. Tapi kalau orang ingin menuju ke Medina terlebih dahulu, maka boleh dia menunda niatnya sampai Medina. Boleh dia menunda niatnya sampai Medina. Yang yang jadi pembicaraan kita di sini apabila dia naik pesawat, turun ke Jeddah, kemudian langsung ke mana? Langsung ke Mekah. Ya, langsung ke Mekah maka dia harus niat di pesawat. Ya. Tapi kalau turun ke Jeddah, niatnya bukan ke Mekah, tetapi ke mana dulu? kalau Madinah terlebih dahulu maka dia menunda niatnya sampai ke Madinah boleh ya dia menunda niatnya sampai ke Madinah diperbolehkan nah untuk jeda penerbangan dari Istanbul mikotnya harus di mana Allah taala alam saya kurang tahu eh, tapi yang jelas eh, ketika kita naik pesawat ya pesawat apa saja kita tanya kepada petugas ya nanti kalau eh, sampai mikot tolong diingatkan ya, dan insya Allah mereka tahu ya kita, eh, mereka tahu kita adalah jamaah umrah Misalnya mereka punya pengalaman, kita tanya kalau sudah sampai mikot, ya 10 menit misalnya, kita minta diingatkan. Nah. Bagaimana hukumnya jemaah Haji Umrah mengunjungi Jabal Maqnet, yang mengadu mistik. Kalau berkunjung ke sana, niatnya bukan karena berkeyakinan bahasnya di situ ada mistik dan seterusnya, maka tidak masalah. Ya. Ini adalah uh, kekuasaan Allah swt. Ini adalah kekuasaan Allah azza wajalla. Dan ini bukan mistik. Ini bukan mistik atau uh, keyakinan uh, apa? Uh, uh, keyakinan keyakinan tertentu yang menyimpang tidak. Memang di sana ada sebabnya secara uh, uh, secara uh, ilmiah. Ya, jadi kalau ke sana dengan dengan tujuan bukan karena meyakini yang mistik-mistik tersebut maka tidak masalah. Jadi uh, sekali lagi. Yang ada di sana setahu saya ini adalah fenomena alam. Ini ya, fenomena alam dan merupakan kekuasaan Allah SWT. Allahu Ta'ala alam. Wabillahi Taufiq wa Nidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.